Joey Killer, vad du är i Royne blom från Furuvik Utan henne och utan publik Nanananana na, na. Jag hörde att du snart ska Välkommen denna vårsommardag Avsnitt 142 Och nu ska du alla om 1985 Alltså Eller... jag vet att du, du... 86 kanske? du gillar ju 84 pratar ju så vilt om oh, och berättar ett flott år. <laughs> alltså i den här boken ja, jo men alltså innan, vi, innan jag vet någonting som finns i den här boken nu om 86 ja. så är det, 86 var ju ett, ett stort år för mig. Var det? Ja vad då? Men jag jag flyttade inte Stockholm då och ja. det var ju det var ju då som från det var ändå... Jag fyller 22 då när jag flyttade ner. Men det var på något sätt... När flyttade ner då, typ i sommar eller? 5 maj började jag jobba. Oj! Ja. Bra tid att komma ner på. Ja, men exakt. Och då var det så bra... Eller det var det bra för att eh, jag var ju pollenallergiker. Mm. Och då hade du inte hunnit slag ut uppe i, uppe i Övik, Men här hade du slag ut. Så att man slapp ju allting. Ja. Så var bra. skitbra. Men sen, sen där och komma ner till... En, Nej, men Det måste ju vara ungefär som nästan som nu kom till USA Kanske ännu större ifra ja, i det. Och när jag flyttade hit också sen? Ja, ja just det, du flyttade senare 92 Jag var då kommer ner hit Allt det här, man kan gå på konserter Man kan gå och se film när, när som helst Jag kommer ihåg på hösten Eller på, på vintern jag var, jag var, jag slutade tidigare en när du gick jag såg en film bara, bara, ja. då, bara för att man kunde göra det och jag har gått i en jag har gått en McDonalds, gå mm. på så och hittar konserter och bara åka buss. Jo ja, men att använda lokaltrafiken. Bara åka en här buss som var tvådelad. Ja. Det var stort. Ja det kommer sen kanske, jag tror det fanns 86, jag vet inte. Jo oh, det gjorde det. Det kanske gjorde. Jag var här i Lum. jag gjorde högvakten 87, 86, nej 87. Och då ja. åkte vi i alla fall så här långbussar då kommer jag ihåg att jag sa det och då var det var en kille för nu men fan han inte det vik Nej. Alltså. för det till fanns det u så här som det alltid finns här tvåled. Ja. Men, men ja så har du ut högvakt. Ja. Ja. Vi, vi kommer vi... ju dit när står då kan jag berätta mycket om det. 1987 <laughs> <Ja>. <laughs> Högvaktspodden. <Ja. laughs> Fan om jag har kvar någon bild. Ja, det vore ju underbart. Stod du utanför slottet, eller? Nej, jag marscherade runt. Jag stod aldrig någonstans. Nej. Utan det bara att Men vi... Ja. Jag tror inte jag har något kort tyvärr. Det kanske ligger bra. Det var... Uh, jag har äh, gjort det högvakten. Det inte alla gjort det. Nej, nej säg om inte lite men, <laughs> Nej men, men vad heter uh, Högvakten då... Det är ingenting att man står ut att slott det. Det kan vara det också ja, Men det var bara jag gjorde inte det men Nej. Jag gick runt, runt men det var, men lit, Varv efter varv Lite, lite fint så var det Vi hade varit Men just han som gjorde matteböckerna Med Hasse Var det på något, någon festlighet Med, med Bonnier Det har ju inte till sakning Ja, Det var ju på Bonnier utbildning som gjorde matteböckerna Okej, okay. okej okay. mm. Och det var inget, inget dryck med men ni inblandat inblandade. Vi hade bil. Också, så vi skulle gå till bilen och så gick vi förbi slottet. Och så skulle vi gå ner, ner för den trappan där. Mm. Och då är det en vakt. och Istället för att säga liksom att nej, äh, grabbar, ni kan, ni kan inte gå där. Ni måste gå den vägen. Mm. Så ut menar, ett steg. Och så till, till vänster. Och så marscherar han ner för att säga: Halt! <skratt> det var ju som. Man, man kände det. Så här går ju. <skratt> kände, Kungen ska skyddas ja, säg att vi inte, <skratt> inte kan gå. Varför tar vi de stegen och allt? Ja, jag håller med honom. Jag får <skratt> ju nästan. Det här, halt. Halt, <skratt> eller <jag> skjuts skarpt <skratt> <skratt> ja. Fattar ju hur många jag peter med bajonetten. Om du tog av bajonetten var det också. Bajonetten! <skratt> Och så, så, så stanns det. Ja, ja Nej, men äh, hur kom vi dit? Jo, det var ju 86 här. Ja, jag tänkte bara fråga, hade du jobb innan du flyttade hit? Ja, jo. Var du där på intervju först? Eller? Exakt, och det var så bra. För man fick ju betalt, man fick ju en del av i lumpen också. Lysande. Då fick man ju betalt ifrån Försäkringskassan. Just nej nej Nej, ja. om man ska ner och söka jobb. Resersättning och sånt där skit. Ja. Så ja. du hade ett jobb, vad var det någonstans? Där? Det var i Bergshamra. Okej, okay. mm. eh, Jo men bara det här att åka buss Det var ju inte att åka buss Utan just att använda lokaltrafiken Och kunna åka från punkt A till punkt B <laughs> Det gör jag fortfarande, det har jag alltid gjort Jo men här i Stockholm ja. ja Men har du gjort, ja du kanske gjorde det i, när du bodde i Gullänget också Ja till skolan och till buss. Alltså till Noda Ja ja jo men, men det var inte så att äh, nu ska jag åka inte till stan Vänta när jag går bussen jag tror, Nej väl lite sånt Jag tror väldigt väldigt lite. Jag, jag... Ja, men Vi bodde i Gullänget jag det är en bit, men jag tror aldrig åkt åkte Alltså någon gång åkte lokalbuss Gjorde du inte? Nej, okej okay, Jag åkte en del från Krokstad, jag lägger ju länge Men det är mest till och ja. från skolan jo. Jag slutade gå nio På kvällen? Alltså sista gick nio till stan Nej, på kvällen, nej, morgon <laughs> Nej, men så, så bara det var jag. Det här med tunnelbanor och, och allting Och åka den ju Nej, så eh, 86 är jag framåt här och få se om, om det är Min någonting som... stort som, år för dig. Ja, ska vi se om det var någonting för det svenska folket också. Stjena söndag. Med, är ett, ett tv-program. Malena Ivarsson. Sen kom ju din favoritlåt 86. Final Countdown. Eller plattan är det till och med. Eller som en, en sa, vad heter det? Jo, men det var det året jag började. Där i Bergshamma. För då var det, här, det var det populärt. Vi hade mm. en disco, tror jag, på hösten när jag, när jag jobbade. Och då drog jag första igång med då hade jag ett band för då var jag ett band. och drog jag först igång med Sino Evil med Television. Mm. En otrolig en otroligt ja. i början där. Ja. Och alla stannade upp och sa, vad är det här för konstigt? De ville bara höra The Fire Kenta. <laughs> The Fire Kenta. El Kent. The Fire Kenta. <laughs> det Gillar du den Jo, men eh, den är ju... Mm. ...catchy, fortfarande. Jo, men jag tror det var någonting. Ja. Jo, det, det fanns någonting. Där, och när man, upp, när man förstod... Vart den eh, Billboard 1, då? Nej. Jo, men jag tror... Vart det inte det? Nu spekulerar vi igen här. Jag tror inte det, men... Eh... Den var ju med där uppe och kämpa. The Look Kom ju efter va mm. när, när låten var släppt så skiva i karriäran med raketfart mot Venus I december 86 Peter i Europa Ner amerikanska Berlins Take my breath, breath away Från Englands listens första plats mm. var första gången sedan Abbas Super som en svensk man Legat överst Det kanske var England men det var nog inte mm. i, i Nej, just USA det. Just det vi ska inte kolla fakta och sånt. Just. Nej, absolut inte. Vi, vi går Spekulation. På, vi skjuter från höften. Men sen var ju Rock the Night och Carrie. Det är två rock anthems som du kan säga också. Mm. Rock the Night, den, var ju också, den gick och, också bra mycket på. Mycket tändare då Carrie kördes. Och rock ja. the Night gick bra på discot här på IPB. Cherokee. Men det som är lite roligt, det, det är en bra låt. Och det var väl Juki Larsson tror jag som, som skrev den här. Det, tror jag tror han gjorde allt va? Men det som tillför också är Jon Norums uh, Solo därpå För det är väl han som solar på Solar mm. på den Jo mm. också... oh, han var med, oh, han var med Efter kommer Key Marcello Vad här är slag i Alltså vi har eh, ABC, bok Och Dover Calais style Mm. Det här var väl ingenting som jag hade med mig från det året tillbak bakfickan jag. <laughs> nej, jag kommer ihåg då vi kan här kommer jag inte ihåg. Eller jag kommer ihåg det men. Det här var ju en liten comeback. De heter bara Style. Mm. Så alltså Freestyle Ja, jag ska. Så har de att tappa en, en av tjejerna och försvunna. Men... Två kilo. Men de var fyra kilo och två tjejer. Var de? Mm. Ja, jag tror det var bara två och två. Nej. Nej, okej. Okay men det, det som slår mig här 86 86 för det var det första året jag tror att de hade på Meliforsvalen att de inte spelade de hade inte kört live eller körde liksom ett uppträdande Utan de visade videos mm -hmm. frågan är om inte 86 om inte det var nej det måste vara då jag tror att det var det och en rolig grej det är när de, när de går där vid och så går de på en båt ja jag tror att det är Christer Sandelin man visar efter han snubblar till lite, han halkar till när man kan går på däck och det är så lågbordigt vil så att de har det med okej okay. mm. skånska mord kommer jag inte och... tv-serie, jo där fanns det en Ernst Hugo med mig jag har en det fanns en mycket bra han var en sån här mordbrännare var det weber -mannen, kanske? Som var mycket, mycket bra Jag tror till och med att jag har den på DVD Komplån tillfälle. Mm. Här 20 spelar ju fantastiskt Bra ja. Håller det fortfarande? tror jag. Det tror jag uh -huh. Hans uh -huh. skådespel är ju jag tycker fortfarande då är det Stockholmsmiljö de där gamla, som jag snackar om så mycket Mannen, mannen på taket från Mallorca mm. den filmen då är det ju bra det är kul att se Men liksom. skånska morder, ja det kan ju vara kul också liksom. det är roligt att se de här miljöerna tycker ja, jag. Jo, det där och så kan det vara bra skådespelare håller fortfarande det jag minns i alla fall det var bara v mannen som jag tror att jag minns Lite direkt så här uh, Och den, den, den, den var bra. Mm. av. kan vi hoppa. I alla fall för vi Vi kan nämna mm. i alla fall. Kamalas bok, Inger Edefelt. Den, har du läst? Kast bort. Och råttan i pizzan, Bengt inte mig. Och läsa? Nej. Har du? Uh, det har jag nog gjort. Det är... Det handlar om Fan, uh, och en massa skrönor. Råttan i pizzan. Okej, okay. mm. det var mycket snack om sånt ja. Om att det var rått ja. kött i pizza Och det, det var ju bara som skrev Åtta när det kommer sånt När det kommer rått i pizza, pizza. Ja. Det påminner mig, att jag har berättat det När kanske jag kanske har gjort någon gång Men jag tar en gång till, vi pratar om råttor ja. När jag var happy köttgrått När vi skulle bearrangerade konserter på studion På början på 90 och så hade, hade vi en deal med ett på Rörslandsgatan med heter Jankyard. Och så var det en, nere i källaren att vi skulle arrangera mm. konserter. Och så hade vi snackat med krögan där. Ja men mm. om vi, vi ska ha pengar till affischer och så och ja, så, så. Och så pratade vi om mat. Mm. Att har var nej, en kötträtt och så en eh, vegetarisk. Ja jo, men en, en vegetarisk så han är bra. För annars ska det vara vegan, ska vara en här special grej. Så att eh, polen en en väg till av svensk rätt liksom. Yeah, yeah, för vi pratar på engelska också. Så så ah, jag, vi pratar ju på engelska. Jaha, okej. Okay, yeah. Så sa ju Happy ja ja liksom, yeah, ja yeah, only two rats on the table. <laughs> maträtter <laughs> Bara två rätter på bordet. Only two rats on the table. <laughs> Man tittar ju lite konstigt. <laughs> lite. Okej det. <laughs> only two rats in the pizza. Know, var, jag minns inte så mycket mer förutom Rotten Pizza men, men den handlar ju om, om Urban Legends mm. Macken då? Den känns ju föråldrad på något sätt Händer mycket nu? Ja, händer mycket I mean, Macken Macken känns otroligt daterad Fredag Välkommen herr och heter en skiva. Fredag var ett sånt band som gick helt förbi mig Ja, vi har inte stäckt om det för. Jo, när vi, när Rune skulle vara med i så mycket bättre mm. så du det också. Mm. Ja. Jag tror året efter här då började ju med och då kommer jag ihåg att uh, Hedström gillade dem som fanns. Vi gick och kollade på någon konsert De hade ju någon hit och minnena. Ja, kan det vara det. Eller var det här? Det var med här. Nej, okej, okay, det var det senare. I en annan del av världen i mm. ja ja ja jag tror den som den skivan men den kanske kommer men de, de, de, men de, ja nej jag men det, det var håller med. det var lite grann åt det här åt lite rafatt ha mm. men, men det var ju så det var inget cred att lyssna på fred det var, ju, det var mycket mer cred att lyssna på på på att ta, jag inte tänkte så, så, så, så, så man kände men, ju det, att, nej, det, är fred, det. Det är för eda, det är för mesigt. Men de var, de var liksom populära när tiden. De var kristna. Ja, dessutom. Och det tror jag hjälper till att man mm. får många i detta land. Ja, absolut. Den döende man, där under Det Där var fula gubbar. Ja. Den här köpte jag faktiskt. Okej, okay. ja. Mm servitör <laughs> Bra typ. ja, men han, hade ju, han hade ju bara Rumpnissa Joey Killer Roynebron jag, jag, jag, jag, jag tror inte jag har hört hela skivan ens, Men man hörde ju hitta den Och den här Jo jag, jag tyckte att den var bra då, då men, men han hamnade i som ett fatt På mm. något sätt att han skulle bara slås emot Någon kategori Mm. Aj, aj, aj, absolut ingenting som man lyssnar på idag Säg jag nu Jag är snyggs och lyssnar I fredags då kör ni hårt men... Joey Kill Nej, det kommer inte ihåg hur lät Joey Killer, vad du är i dolen Blom från Furuvik Utan och utan publik Da, da, na, na, na. Mm. Den här läste jag: Kokros jung jung jung Kanske inte jag 86, men jag i alla fall läst den. För det kommer ju många böcker om Carl Hamilton. Där. Mm, den här är första mm. med Carl Hamilton och uh... Stellan Skarsgård som spelade... Mm. som spelade rollen som Carl Hamilton. Och, ja jag läste jag tror fyra första de ja ja jag, jag gjorde nog samma som var det men gjorde han inte tio stycken i, i den där serien jag vet jag tappade efter fyra tre fyra stycken han ville ju ha vad heter Karl Hammett som, som spelar han med Karl Hammett hans historia en var blandat han var utbildad mm. i San Diego och, och han, hade, han var handbollsspelare från mm. från botten liksom för att då, då han ville ha en, en en, en sportig en atlet och då valde han att han var handbollsspelare och det, det är ganska roligt att han såg, ja, att såg handbollsspelare som, som eh, det ultimata Ska han spela handbollskärm med Gu? Nej det vet man inte. jag inte Men handboll, Jag kommer ihåg att det var något snack om att han tyckte att Skarsgård var för spenslig ja, Men han var ju det Visst var det så? Jo, det var, äh, ja, liksom, han, han, Gu ja. hade syn på att han ville ha en liksom, men var, det Gio? var det inte folket runt eller tidningen som skrev. Nej, jag vill minnas att det var Gio som tyckte det. Han ville ha men, men var det filmbolaget alltså som valde? Ja, det? han var ju väl stjärna och liksom, bra skådis. han hade väl inget problem med det, men han tyckte att om man ska klaga på någonting så var att han får spenslig. Liksom. Men sen steget ifrån vad heter det Stjärnaskarsgård. Mm. Och sen välja Peter Haber. För det var väl han som, som tog över senare. Jag tror han gjorde två filmer ja. liksom, i det här oktoberåret. Sen så var det Peter Haber, Sunes pappa, som, som, som var. Var det inte SAK också? Men, jo, det känns. Senare var det? Känns, ja. ja. Jag, jag, jag kunde jag kolla jag på tro, filmen. Jag så. tror att Peter Haber var den som tog över rollen. Mm. Och det kändes också. Peter Haber mycket mycket han, tveksam. Peter Haber som han var <laughs> ja. Här har vi en som vi kan hoppa över direkt. Det är en bok, va? Yes. Ja, ah, vi är dåligt på Länstad. Det hemliga sällskapet, Claes Hyli Hy Hy Hyling Hylinger. Aldrig hört talas om. Sjunde vågen, Marie Fredriksson. Det här måste ju vara precis innan Roxette slog igenom och så Eller börja? Men Roxette kom väl? Åt, det var 86. Det var ja. För här är hon, här är hon ju långhårig på, på omslaget. Hon var väl långhårig i början. Mm. Är det här... Vad heter hennes dunderhit? Regn efter stormen. Är den så? Jo, men här... Mm. Mm. Mm. Ska jag älska dig... ändå doftar kärlek. Det kanske kommer sen, då Ja, det kanske. Just det för här, här, här står det ju eh, Turnépremiären i Halmstad fick ett bittert efterspel Samma kväll som recensenter satt och skrev eh, Berömmande om konserter Mördades Olof Palme. Mm -hmm. Och det för det ju snabbt till nästa grej Som är eh, Bröderna Mozart ja. Filmen mm. Och varför Vad är kopplingen där? Till Ja, från, från Marie Fredriksson till Bröderna Mozart. Det är ju Palme. Ja, det var så är. Ja. För vill den den filmen. Ja, vi, ja, ja, ja, det är. Mm. Den gick ju på bio då. Mm. Och Då var Palme. Det <laughs> Jag förstod dig när redan innan du började förklara. Och det här, och det, här, det här är och det är ju av Susanne Osten. Och då tänker jag direkt på på Nile City? Ja. Var, var det väl? Jo, det var Nile City. Så, då upphörs ju att han skulle få pengar. Och han, gjorde, han skulle göra radioteater. För eh, Riksost. Ja. Och så var det någonting att svara och så Susanne Oster. Just det. Har du sett den? Nej, det, det har jag inte gjort faktiskt. Nej. Jo, jag måste återkoppla till Nile City. Då han... Han pratar med, om det är någon från Riksos Han pratar med och så mm. ja, han, tar, han har planer han, Ja det är en Det är en komedi Ja, ja nej men vi, vi Vill inte ha någon komedi Nej det är ju en black comedy <laughs> <laughs> Black <laughs> nej, <så>. <laughs> <laughs> <laughs> Hur har vänner bra En komedi till Nej det är en black comedy Bra på de små grejerna ja, Det är så bra. Nej, jag har faktiskt inte sett det Nej, kommer den Här har vi den, ja. Neverending Love. Vilken, vilket omslag det är har jag glömt Nej, men Roxette var, var... Nej, Roxette var för mycket liksom... För mycket o -rock and roll Ja, o-absolut. Oh, för, för att det skulle vara... Men sen, de hade ju... De hade ju bra låtar. Absolut. Uh, nu ser jag, nu är det ju en, är det en bok till här. En film. Film. Och det, är, det, det här är ju sista från 86. Mm. Mm. Det är ett favoritår. Alltså var det så illa på svenska marknaden? <laughs> 86. Ja. Säg det igen, jag har sagt det varje, varje podd nu. Men 82, 80-81 var ju bra. Ja, ja. Men det måste ju, ha, 82, någonting med, det måste ju ha någonting med... med Åldern man var ju särskilt på. Det Ja, det är märkligt. Det är så konstiga val tycker jag. Det måste ju finnas bättre val än det här. Ja, det måste vi göra. Fast jag skulle måste... kunna ha valt bättre. Då känner väl vi att... att vi kan Amorosa, inte... men fan bryr Det om den? Ja, det är väl vissa, Eller... grejer. vissa grejer. Alltid. Vissa grejer. Vi måste ha kulturella. Vi måste ha böcker. Vi, måste ha... vi kan inte bara köra hillans hörn och till vinken. <laughs> jo. Han har kommit till vinkeln med Kalle... Kalle Lind. Det det skulle jag grymt. Ja, jag ja, undrar om det tänkt. Det... har du kontakt med honom på Twitter? Nej. Det det jag brukar jag alltid annars lite slägga ut en tre vad så här. Har du det... kan jag tipsa om till vinkel? Eller jag... kan jag göra det. det. Det ska man kunna göra. Det, det jag följer ond... honom på Twitter man skriver inte så mycket med. Det vore kul om, om eller man kan skicka, skicka ett mail. Mm. Helst gärna mm. Helst bara helt bara positiv... positiv. respons. respons. Ja, jag hade gärna vill ha en till Vink Den sista här är alltså en film då, Amorosa, 86 117 minuter Stina Ekblad Äla Josefsson mm. Det låter ju Det, det doftar ja, När det är Äla Josefsson så doftar det Ingmar Bergman där är inte. väl inte Ja, tack för, tack för det Ska vi ta en liten paus? Vi tar en liten paus Ja, eh, lite musik från eh, 86 mm. Ska vi se om, om, det, om det var så fantastiskt vi, vi kan väl, jag har slagit upp här på Wikipedia Vi kan väl bara gå in och så kan vi ja. väl säga till När vi ser någonting som Som eh, Fastnade för en Dylan Noctored Loud Ja, men här är väl du en Ja, den älgvar utanför lagen var ju ganska stort. De började lite med en ny stil då. Det var då han kom ut som kokain och så här. Ja, ja. Yeah. Uh, Frankie Frank. <laughs> det det, det där är ju inte den plattan så. Nej, det, det, är inte, det är inte den. Och här är ju Peter Gabriel, den kommer yeah. till centrum. Uh, House Martens. And... De såg jag ju live. Yeah. Det måste vara det året på gamla Fryshuset. Just efter den här plattan. London Zero Hall mm. Happy det? Hour. Happy Hour Jag heter hitlåden. Oh, Din favorit, Tony Landry. Och Cosmonaut, inte Raymond Togna Kung och onsdag. Eh, vad Jag hade vi med Inte så jättemycket. Kraftverk och Jag vet inte någon som kommer som borde finnas med. Den här eh, Electrocafé... Ja, det var, ju, var ju 86 jag, jag minns ju redan att det var ju 82, 83 Så annonserade för då, I tidningens lager så stod mm. det ju Vilka plattor som mm. ja. Och då hade ju de, Då stod det den där På deras annons Så, så fanns det kraftverk med en platt Som heter Technopop uh -huh. Jag beställde den för, att, men det gick ju inte få, för den släpptes ju aldrig Och den kom ju tre år senare Under namnet eh, Electric Modern than talk. Eh, ja, Valmårson, det här var ju stor no och mm. no och no teacher. Brotherhood i ny då. Mm. Har rock sett, ja. Det har ju sett. jag. Där. Smiths Queen i stället den kom jag ihåg. Ni köpte direkt. Mm. Men det var väl tredje platta va? Ja. Men det var där det bara hända grejer eller egentligen. Jag tycker det är ja, en bästa men, ja, äh, ja. ja, men det var där det börjar kanske för stora massan kanske jag tror det. Uh, Paul Simon Graceland var uh, ja. Är det gör ju du kan Ja, mig eller? Japp, favorit. Toppas favoritvideo. Mm. Det mångas favoritvideo. Style och den här Triffids, Bones, Ja, Sandy, ja men Rosional. den är den Vad, vad den heter vad heter den, den heter Wide, Wide Open Road. Wide Open Road ja. XTC, Skylarkings som, som som fick bra kritik. Mm. Eh när om, ja. om om ska jag om jag säger vad heter den säger jag artisten så säger du hit låten då mm. från det året. Ja det här var ju så konstigt. Jag i Berlin när vi pratat om tidigare. Uh, take my breath away från filmen Top Gun, Top, Gun. Top, Gun. Top Hat. For, Forrest Gump på att säga Sen hade vi ju Durand, Duran Vad hade de för hit då? Det är ju en sen Duran Ja, det kommer jag att inte Det här var någon som Tompa favorit också Notorious Aha, just det okay. Och så Europe för i Countdown Och sen din stora idag. Men här, åh det är mycket Tompa nu känner jag mm. Här är en som tompar in med ett par fisch på sitt rum. Som hade en låt eh, som det är en mening eller två ord. Och så är det i en parentes några ord. Och den som tog in en parentes är I want your body. Mm. Mm. Touch right. me. Yep. Samma Fox. Fox hade på oh. fish. Du tänkte att det var någon sån här queen eller något. Nej. Eh, Peter Gabriel. Sledgehammer mm. Lasse Holm Ja det måste ju vara den där Cannelloni, Macaroni vad Ja heter. den och så, och så den som, som, som vann Melodifötevalen det året Den 26. tog Jaha, den tog... Kärleken är evig Nej, Nej Kärleken är evig det, det var väl, vad heter det Lena Filips, hon vann, vann ju inte ens Och Morka-Tunnel Är det här du kallar Kärlek? Jaha, den här Eller förträngt Imperiet 86-imperiet. Oh, Skoga, ja, skogar kanske. Vad jag tror man senare. säga Var det vargen? Var det redan då? Okay. Var det vargen som är bättre på engelska? Ja, oh. så howling. He <laughs> He man. the howling. Jag ska säga att vi hade lite eh, mer grejer där. Vi hade. Modern Talking. Ja. Det de de kan man bara göra en låt, tror jag. Nej. Kan du fler? Ja. Geronimo's Cadillac. Ja, ho, ho, ho, ho. Uh, you're my heart, you're my soul. Men jag tror att tidigare. Uh... Ja. Brother Louie. Brother Louie, Louie, Louie. Louis. Mm. Uh, ska hade vi mer? Ja, vi hade ju Paul Simon, hade gjort en kold med Al. Och de hade ju även The Boy in the Bubble. I de han hade. Mere. Mm. Stadisk Show gjorde ju en cover av uh... You're in the Army now mm, vilka, Vad heter de som gjorde originalet? Ja, de hade kunnat men, uh... Två namn likadana Likadana Det fanns ju två svenska ja. band som hette två likadana ord Först hade du ju Baden-Baden Kabel-Kabel Kabel-Kabel, <laughs> kabel, precis uh... uh, Bowland and Ja, uh, just det. Du hade Ja, så hade man ju sågla Ja, det var inte så mycket Sen hade jag ju, jag hade en grej till Ska se här Nu står inte det med Vad konstigt att, att När jag kollade på När jag kollade på datan Så var det många fler Men i alla fall så var det två stycken Som fyllde år samma dag Nu kommer jag inte ihåg vad den mera var Men den andra. <laughs> andra var Marta i alla fall så, Marta? Ja, fotbollspelaren Att de föddes? Ja Okej okay. Ja, nej men det var väl 86 ändå 86 då föddes ju Den nyblivne Segraren i franska mästerskapen också Vet du vem då? Oh, ja. I tennis oh, ja. Raphael Nadal mm -hmm. Vet du hur många gånger han har vunnit i franska mästerskapen? Sju Tio oh, Jesus. Men vet du hur många gånger Björn Borg var? Franska Vad öh, var han jag måste tänka, efter, så är det en kuggis? Vann han någon nu taget? Jo, om det gjorde han det var 5. 6. 6. vann. Och så raffanade han tio gånger. Ja, det är otroligt. Jo, men 86 så vann väl Villander och någon dubbel i franska. Varför vet för mig att jag läste. Ja. Kan han Wimbledon, kanske. Ja, kanske franska. Jag vet att han, Villander och jo Joakim Nyström vann dubbel i Wimbledon. Ja, men det kanske var Wimbledon, då. 86... Men det var ju ett fint fotbollsår också. Mexiko. Mexiko sex. Göttsand. Mm. Det är ju mästerskaps. 82 till är det då de jag kommer ihåg mästra. Eller som känns starkast. Mm. Vi, vi, vi kanske får ha en fotbollsfiendspod någon gång framöver. Och ta hit någon, någon riktig fotbollskund. Kommer Ta hit någon riktig som är kunnig i mm. fotbolls. Ja, här till exempel. <laughs> ja. Han skulle kunna lägga ut det igen. Ja, ja men det var det. Ja. 86 kan man väl säga då att. Det, det, oh, nej, nej, inte sista året. Ja, mitt året. Alltså, ja, det som var viktigast för mig själv i alla fall, Men. Mycket nu att ta med 87. Mycket det. Det blir väl 83. Är vi så många? Vi är 140 i En, en serie av 216 ja. ja. Det är, det är den inte den, mycket kvar nu Även under no. 80 Då har vi något långsamt på slutet, väldigt långsamt ja. Men men, vi säger så Hej hey. Joey Killer Våldets gud Ett heavy metal freak Som ruskar Så sexigt med håret på scen Spottar Fräser på sin publik Men andra ballar på guran med tunga och tänder. Ålar på golvet. Trippar på to. Han hilar som en skadad svan. en låt dem när han stan. Men mitt i den